Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Nu poți pune carul înaintea boilor și apoi să aștepți să meargă. Nu poți pune botezul înaintea propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, înaintea primirea acestui sfânt cuvânt în inimă, prin credință, și să aștepți apoi binecuvântarea lui Dumnezeu și calificativul de copil ascultător al Său. Este o rânduială desăvârșită în lucrarea lui Dumnezeu peste care El nu trece. Nimic nu e în afara planului Său, iar în planul Său domnește rânduiala. În rânduiala mântuirii noastre, Dumnezeu a pus întâi propovăduirea cuvântului Său, credința omului în acest cuvânt, pocăința și întoarcerea lui de pe calea păcatului, botezul, Apoi frângerea pâinii și toate celelalte câte țin de viața cea nouă în Hristos. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Primirea propovăduirii prin credință este partea pe care numai omul o poate face. Dumnezeu nu o poate face în locul lui. Semnul că el a primit propovăduirea este botezul, așa cum arată versetul de mai sus. Botezul înainte de a primi propovăduirea Evangheliei este împotriva urânduirii lui Dumnezeu, cum s-a mai spus, este o născocire omenească, o idee luată din păgânism. Este un lucru făcut împotriva logicii credinței. De unde știe cel care botează copiii de opt zile că ei vor deveni urmașii lui Hristos? Și dacă nu știe de ce sunt botezați? Botezul în apă, ca urmare a credinței, este ceva ușor de înțeles pentru oricine se lasă condus de cuvântul lui Dumnezeu și care dorește să se supună în totul acelui care s-a supus până și morții pe cruce, ca să ne poată răscumpăra. Botezul și frângerea pâinii, cina Domnului, sunt două el clare, statornicite de Domnul Isus prin Duhul Sfânt în biserică, până la venirea sa, ca să o răpiască în slavă. Un teolog ortodox, preotul Dumitru Radu, în Ortodoxia 1998, numărul 1, numărul 1-2, pagina 69, spune Fără botez și fără cina Domnului nu există biserică. Un alt teolog ortodox, Nicolae Cabasila, scria Christos se naște noi prin botez și odată cu el ne naștem și noi. Rugăciunea preotului din la botezului sună astfel și fă să ia chip Hristosul tău în acesta ce se va naște din nou prin amia nevrednicie și îl zidește pe el pe temelia apostolilor și a prorocilor. Față de aceste rânduieli omenești, unde rămâne rânduiala Duhului Sfânt lăsată prin Sfinții Apostoli, așa cum se vede din versetul de mai sus și din tot Noul Testament, adică cei ce au primit propovăduirea prin credință au fost botezați. Numai cei ce primesc propovăduirea în mod conștient sunt afundați cu adevărat în Hristos. Se cunosc cei care au auzit propovăduirea prin faptul că se lasă afundați în Hristos. În toată ființa lor se vede chipul lui Hristos. Poate ca cineva să cunoască toată litera Bibliei și să nu fi auzit propovăduirea Evangheliei, adică să nu fi rămas străpuns în inima. Să rezumăm. Cine se botează? Cei care au primit propovăduirea. Cine a primit propovăduirea? Cei care au crezut. S-a schimbat astăzi această rânduială a Duhului Sfânt? Cine gândește ajunge la adevăr. Și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3000 de suflete. Se pune o întrebare. Înainte de botez era socotit cineva ucenic? Răspunsul vine de la sine, nu. La numărul ucenicilor lui Hristos trebuie să se adauge necurmat până la venirea Domnului. Aceasta e biserica cea vie care naște fii, și acest lucru se face numai prin slujitorii lui Dumnezeu, oamenii născuți din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Ei pot propovădui Evanghelia Mântuirii. s adaus aproape mii de suflete. Nu era numai biruința lui Petru. Era rezultatul a mii de ani de dezvoltare a poporului evreu, era lucrarea Duhului Sfânt directă. Acesta a fost cel mai mare număr de suflete câștigate până atunci într-o singură zi pentru Hristos. Apostolii au văzut împlinindu-se făgăduința Domnului Isus, că vor face și ei lucrările lui, ba încă vor face altele și mai mari. În ziua de naștere a bisericii s-a văzut limpede și o creștere numerică a ei. Aceasta a fost o încurajare puternică pentru apostoli și pentru toți ucenicii în lucrarea lor de propovăduire a Evangheliei. Așa a luat ființa adunarea lui Dumnezeu pe pământ, alcătuită din apostoli, din ucenicii care au umblat cu Domnul Isus, din Evrei și prozeliții care au ascultat și au crezut propovăduirea lui Petru. Capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iată-ne în hotarul noului legământ, la începutul vieții noului popor duhovnicesc al lui Dumnezeu, pe care el l-a câștigat cu prețul jertfei fiului său Isus Hristos. Acest popor sfânt născut din sămânța lui Dumnezeu se mai numește Biserica lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu pe pământ casa lui Dumnezeu, trupul lui Hristos. El, poporul sfânt, are viața lui nouă de natură cerească, cu orânduirile ei lăsate de Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt și fixate în scris de Sfinții Apostoli. În versetul pe care l-am citat sunt arătate toate cele patru laturi principale ale vieții celei noi în Hristos, pentru fiecare mădular în parte, cât și pentru întreg trupul lui Hristos. Dacă pentru poporul sfânt din vechiul legământ Dumnezeu a dat prin Moise o rânduire precisă, care trebuie ținută fără nici o schimbare de fiecare israelit în parte și de tot poporul, iar dacă cineva ar fi îndrăznit să schimbe ceva din o rânduire sau să nu o împlinească, era nimicit din mijlocul poporului, cu cât mai mult, în nouul legământ, Dumnezeu cere de la poporul său, Biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, să împlinească orînduirea sa cu stăruință, fără nici o schimbare. De împlinirea orînduirii lui Dumnezeu atârnă viața poporului său sfânt pe pământ. De aceea, ca să înlăturăm orice neorînduială, trebuie să cunoaștem bine rânduiala, de unde vine și care este temelia ei. Aceasta este cea din tâi datorie a noastră de mădulare în poporul sfânt. Fiind vorba despre orânduirile lui Dumnezeu și despre marea lor însemnătate în viața poporului sfânt, dăm mai jos câteva versete din Psalmul 119 ca să înțelegem mai bine adevărul în legătură cu ele. Versetele 5-6. O de arținti căile mele la păzirea orânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea poruncilor tale. Versetul 8. Vreau să păzesc orânduirile tale. Versetul 16: Mă desfătez în rânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Versetul 112: Pleacăm inima ca să împlinesc orânduirile tale, totdeauna și până la sfârșit. Versetul 118: Tu disprețuiești pe toți cei ce se depărtează de orânduirile tale. Versetul 171: Tu mă înveți orânduirile tale. Salmul 89, versetele 31-32 Dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile. În versetele de mai sus sunt arătate patru lucruri principale, patru orânduiri, pe care se sprijină viața cea nouă din Hristos a omului credincios și a adunării credincioșilor, patru lucruri ca patru pereți ai unei case sau ca patru roți ale unui car. 1. Unu, Învățătura apostolilor, adică scriptura sau cuvântul lui Dumnezeu din nou legământ. 2. Legătura frățească 3. Frângerea pâinii 4. Rugăciunea Fără aceste lucruri sau fără unul din ele nu poate înainta carul trăirii în Hristos și deci nu se poate ajunge la țintă. Zice un înțelept Unii trăiesc fără niciun ideal, fără nici o țintă, trec prin lume ca niște fire de paie pe un râu. Nu merg ei, ci curentul îi duce. Dacă trebuie să zbori, zboară bine, spune un alt proverb. Dacă te-ai hotărât să urmezi pe Domnul Isus, atunci urmează-l așa cum spune el, pe calea lăsată de el și împlinește-o lui cu smerenie și cu credincioșie. De ce să te înșeli singur și să înșeli și pe alții? Viața trece, fă să treacă bine. Despre lucrurile arătate în acest verset, scrie și istoricul Mircea Eliade în cartea sa Istoria credințelor și ideilor religioase, volumul 2, pagina 334, București, Editura Științifică, 1986. Viața creștină normală este cu putință numai când se stăruiește fără întrerupere în toate mijloacele care o păstrează. Învățătura ceea ce înseamnă hrană, rugăciunea, respirația, legătura frățească, adică mediul prielnic și frângerea pâinii, lucrarea și împrospătarea memoriei. Un botanist a vrut să vadă cât timp poate trăi o mușcată fără a-i se mai da apă. Încercarea a dat următorul rezultat. După un scurt timp când n-a mai avut apă, mușcata a apălit, frunzele i s-au ofilit, iar florile n-au mai putut înflori. Starea aceasta a continuat așa până ce mușcata s-a uscat de tot. După ce s-a uscat, botanistul a căutat să vadă dacă nu cumva are la rădăcină vreo în vierme. După ce a tăiat-o, a văzut că nu avea nimic, rădăcina era sănătoasă. Uscarea s-a produs din cauză că n-a mai fost udată. Tot așa se petrec lucrurile și în viața duhovnicească. Un credincios care nu este înviorat cu ploaia duhovnicească a Duhului se usucă și se pierde. Ia seama că nu este nevoie să faci cine știe ce lucruri mari ca să te usuci duhovnicește. Nai ai decât să nu te împrospătezi cu binecuvântarea rugăciunii, a citirii cuvântului Domnului sau să nu mărturisești pe Domnul Iisus și aceasta este de ajuns ca să te usuci duhovnicește. Așa că dacă vrei să ne ajungi un uscat duhovnicește, nu neglija citirea regulată a cuvântului lui Dumnezeu. Apoi roagă-te necurmat și mărturisește cu timp și fără timp pe Domnul Isus. Numai așa poți fi înviorat duhovnicește. Așa cum un trup fizic nu poate trăi fără aer, hrană, apă, căldură și odihnă, acestea fiind legea ale vieții față de care trebuie să se supună, tot așa trupul lui Hristos, mădularele care alcătuiesc acest trup, nu pot trăi fără legea Duhului de viață, care se păstrează prin stăruință în cele arătate mai sus. Cine nu stăruiește, nu trăiește. Viața adevărată creștină se aseamănă cu un ceasornic. Ca să o faci să meargă, trebuie să stăruiești necurmat în cele arătate de Cartea Sfântă, așa cum întorci în fiecare zi ceasornicul. Altfel nu-i cu putință viața. Stăruința are numai început. Zice Talmudul, cel ce învață și nu repetă e ca unul care a semănat, dar nu recoltează. Ei stăruiau. Aceasta era partea lor, a primilor creștini pe care nu putea face Dumnezeu în locul lor. Dacă nu ne facem partea în lucrarea mântuirii și desăvârșirii noastre, Dumnezeu nu o poate face pentru noi. Să știm bine lucrul acesta. Stăruința este cea mai însemnată lucrare pentru câștigarea biruinței. Prin stăruință biruim. Stăruința este vasul în care se păstrează darurile lui Dumnezeu. Stăruința este sufletul oricărui lucru bun și frumos, spunea Isichie Sinaitul. Stăruința este maica de prinderi, fie că este vorba de virtute, fie de păcat. Stăruiau în învățătura apostolilor Învățătura apostolilor înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pe care el, prin Duhul Sfânt, l-a dat sfinților apostoli, iar ei l-au spus prin viu grai și apoi l-au fixat în scris, ca să fie bisericii lui Hristos hrană și lumină în trecerea ei pe pământ. Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor pentru că din aceasta trăiau. Ei își găseau toată plăcerea în această dumnezeiască învățătură, de aceea creșteau și ca număr și ca putere duhovnicească. Matca de albine, deși se dezvoltă din același fel de ou din care se dezvoltă și albina, Datorită faptului că este hrănită numai cu lăptișor de matcă, este de două ori mai mare și trăiește de 61 de ori mai mult decât o albină obișnuită. În sezonul activ, matca fiind mereu hrănită cu lăptișor de matcă, depune în 24 de ore peste 2000 de ouă, care cântărite depășesc cu mult greutatea ei corporală. Să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți, spunea Petru 1 Petru 2, 1 cu 2. Învățătura sau cuvântul scris al lui Dumnezeu este hrana credincioșilor, a făpturilor noi. Noul Testament, deci, este învățătura apostolilor scrisă. Pe această învățătură și nu pe alta, se întemeiază biserica sau casa lui Dumnezeu pe pământ. Noul Testament este dreptarul învățăturii sănătoase pe care trebuie să-l țină adevăratul creștin. Cu cât clădirea e mai înaltă, cu atât fundația este mai adâncă. Biserica Domnului Isus Hristos este înaltă cât cerurile, de aceea și temelia ei este adâncă. Citind cu atenție Noul Testament, putem înțelege că încă din timpul vieții apostolilor, sub propria lor supraveghere, au început să fie adunate scrierile lor pentru biserici, fiind socotite cuvântului lui Dumnezeu, ca și scripturile Vechiului Testament. Sfântul Apostol Pavel a spus că învățătura sa este insuflată de Dumnezeu. El a rânduit ca epistolele sale să fie citite în biserici. Sfântul Apostol Ioan a scris cuvântul spus de Domnul Isus atât Evanghelia cât și Apocalipsa. Sfântul Apostol Petru a scris învățăturile primite de la Duhul Sfânt ca să rămână și după plecarea sa. Sfântul Apostol Pavel a citat din Scriptură, Vrednic este lucrătorul de plata sa, în 1 Timotei 1, 15 și 18. Această propoziție nu se găsește nicăieri în Biblie decât la Matei 10 cu 10 și Luca 10 cu 7, o dovadă a faptului că evangheliile după Matei și Luca existau deja pe vremea aceea și erau considerate ca scripturi sfinte. Sfântul Apostol Petru așează epistolele Sfântului Apostol Pavel alături de celelalte scripturi, după cum scrie în 2 Petru 3, 15 și 16. Redăm mai jos un citat de la un teolog ortodox despre marea însemnătate a Noului Testament în viața Bisericii lui Hristos. Scrierile Noului Testament, Sfintele Evanghelii, Faptele Apostolilor, Scrierile Apostolice și Apocalipsa au contribuit nu numai să înființeze, ci și să conducă, să controleze și să mențină comunitățile apostolice. Ele sunt făclii puternice pe drumul noilor convertiți și serioase instrumente misionare.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 Literatura creștină imediat post-nou testamentară este oarecum element de legătură între scrierile noului testament și acela al apologeților care încep să teologisească mai consistent. Operele părinților apostolici, scritorii creștini de după apostoli, sunt prima expresie scrisă a Sfintei tradiții. Duhul vieții mântuitorului și al Sfinților apostoli era cultivat cu sfințenie de biserică.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 Puritatea Duhului Cristic și apostolic al tradiției e tratată prin referirea continuă la faptele din Sfânta Scriptură, prin citarea copioasă de texte biblice și prin sublinierea importanței deosebite a anumitor cuvinte ori formule ale Domnului, ale apostolilor sau ale altor personaje de nivel. E cazul cu opera lui Papias, explicarea cuvintelor Domnului. Am încheiat citatul. Citatele aparțin profesorului Ighe Coman și sunt extrase din lucrarea Patrologie, volumul 1, 65-69, publicată la București în 1984. Deși autorul citat a spus așa de limpede despre învățătura sfântă și de neschimbată Noului Testament, ca să apere învățătura cultului ortodox cu privire la tradiție și la unele practici pe care nu le-au învățat apostolii, zice el în aceeași lucrare amintită mai sus. Cităm. Unele elemente de doctrină s-au fixat mai târziu, prin controverse, după ce părinții și-au scris operele. Doctrina de mereu luger noi. Împotriva acestei păreri, Sfântul Grigorie, teologul, spune că a păstrat neschimbată și fără acomodări la împrejurările vremii, învățătura pe care a primit-o din Sfânta Scriptură și de la și Sfinți Părinți. Preotul Ioan Popescu scria în revista Crucea, cităm,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 După învățătura actuală a Bisericii Ortodoxe, credința adevărată se întemeiază pe Sfânta Scriptură, pe tradiție și pe deciziile sinuadelor ecumenice. Zice un proverb, nu tulburai izvorul dacă vrei să bei apă. Scriitorul Romulus Vulcănescu scrie limpede, cităm,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 Creștinismul primitiv pe teritoriul României de azi s-a grefat peste credințe și tradiții mitice, dace și dacoromane, care nu contraveneau în esență și forma lor rituală doctrinei creștine. În secolul al II-lea după Hristos, în mai toate provinciile romane și cele ale sarmaților, dacilor, Știților, germanilor, stăpânește numele lui Hristos care a venit. În istoria României, începuturile creștinismului primitiv sunt consemnate în Dacia Pontică la începutul secolului al IV-lea la dacoromani și acesta era propagat nu de misionari oficiali, ci din om în om prin contact direct cu populația creștină din imperiu. Nu avea o organizație eclesiastică superioară, se reducea la însușirea elementelor de bază ale noi credințe și la practica simplă a cultului. În Dacia, ca peste tot, creștinismul s-a altoit la romani pe credințe mai vechi, păstrate mai departe. În această situație s-au menținut în Dacia, din recuzita vechii mitologii a dacoromanilor, credințe, datini și tradiții, bradul funerar, stâlpii sacri, riturile de înmormântare, pomenile, sărbătorile romanizate, carosaleile, floraliile, etc.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 putem compara cu 2 Corinteni 5 și 7 unde scriptura spune pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Scria mai departe același teolog, riturile și simbolurile materiale ajută omului să-și susțină credința. Lui îi trebuie neîntrerupt un obiect material simbolizator care să-i dea senzația certitudinii și a relației metafizice.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 Zvingli socotea că nimic nu e mai nimerit decât desființarea cultului public, liturgia. Toți reformatorii secolului 16 și 17 au calificat riturile bisericii drept o magie culturală intrată în biserica primelor secole ca o contrabandă a misterelor sincretiste păgâne. Cităm din Will, Lecult, pagina 402-403. Bisericile catolice și ortodoxe și-au întemeiat doctrina pe ideea iudaică și păgâna a sacrificiului atunci când profesează noțiunea jertfei ca preț de răscumpărare în ritul euharistic. Am încheiat citatul. Luther spunea, adevăratul cult este credința, credința fiind atmosfera spirituală în care sufletul întâlnește spiritul divin și pe de altă parte fiind o cale de comunicare ce duce la Dumnezeu pe care trebuie al urma în orice moment al vieții.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 Frumos și clar scrie Sfântul Irineu despre tradiții în cartea sa Contra Ereziilor. Cităm, toți acei care vor să vadă adevărul pot să privească în orice biserică învățătura apostolilor arătându-se în toată lumea. Dacă apostolii ar fi cunoscut taine ascunse pe care ei le-ar fi descoperit celor desăvârșiți, separat și pe ascuns de ceilalți, le-ar fi trimis cu siguranță celora cărora le-au încredințat bisericile.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 Fiind una și aceeași credință, nici cel ce va putea spune mult despre ea n va mări, nici cel ce va vorbi puțin n va micșora. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 41 și 42.